אוקיי, okay, אז uh, היום כמו שאנחנו אמרנו, אנחנו מתחילים את השיעור השלישי בנושא החשוב ביותר שנקרא תורת הקורבנות, נכון? זאת תורה ממש ממש חשובה בתורה, היא הייתה הסיבה בעצם להקמתו של בית המקדש. התכלית של התורה הזאת היא קיום המשכיות יחסי קרבה בין אלוהים לאדם. היא בעצם התורה הזאת, תורת הקורבנות, הדרך בה אלוהים בחר כדי לקרב אותנו אליו. אתם שמים לב? היום התורה הזאת נראית קצת פרימיטיבית, מכיוון שמעורב בחיות, מעורב בשחיטה, מעורב במזבח, עצים, אש, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אבל התורה הזאת היא דרך שאלוהים רצה להדגיש. בעצם את הצורה בה אנחנו נתקרב אליו. שלא יעמדו בעצם בינינו לבין אלוהים שום מכשולים, ואנחנו נוכל לקבל את מה שיש לו, לתת לנו. מה הדבר הכי חשוב שאלוהים יכול לתת לנו? חיים. זה לא משנה כמה כסף יהיה לנו על פני האדמה, בסופו של דבר אנחנו לא יכולים לקבל חיים רק בגלל שיש לנו הרבה כסף. זה שאנחנו עשירים עדיין לא מבטיח לנו שאנחנו לא נמות. זה שאנחנו חיים חיים נוחים ורחוקים מאלוהים זה לא, לא נותן לנו שום הבטחה לגבי המשכיות של החיים שלנו. מישהו כנראה היה צריך לשלם בחיים שלו כדי שאנחנו נקבל את החיים, כי אנחנו, אנחנו דיברנו על, על העיקרון שאומר חיים יכולים להיות רק על ידי תשלום של חיים, נכון? אי אפשר לקנות חיים על ידי שום דבר אחר חוץ מאשר חיים. למה? כי אין דבר יותר יקר מחיים. אז אם את רוצה לקנות משהו יקר מאוד, את צריכה לשלם במשהו לפחות באותו הגובה, אבל לא פחות, נכון? אם יש משהו מאוד מאוד יקר, את לא יכולה לקנות אותו במשהו פחות ממנו. חייב להיות לפחות... במחיר שלו או אפילו יותר, ואין דבר שהוא יקר יותר מחיים. מה היה הגורל של החטאים על המזבח? מה היה קורה אה, לח, לחטא על המזבח? אתם רואים פה את הצורה הזאת של העלאת קורבן. מה היה קורה לחטאים בזמן העלה? הם, הקור, החטאים היו בעצם, יחד עם הקורבן הם היו נשרפים. גם החטאים לא היו קיימים. הקורבן הראשון שמופיע אה, בתורה נקרא קורבן העולה, אנחנו לא נקרא ונלמד על כל הקורבנות, יש סוגים שונים של קורבנות, היום אין לנו זמן ללמוד על כולם, אבל אנחנו נלמד על הקורבן שנקרא תורת העולה, קורבן העולה. זאת בעצם נמצאת בויקרא פרק ו', אם תפתחו, פרק ו', פסוק ב', ויקרא ו'6, סליחה, ו', ו ב' ו'2, זאת אומרת שש שתיים. פסוקים אחד ושתיים, וידבר אדוני אל משה לאמור, צב את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. היא העולה על מוקדה, על המזבח, כל הלילה. עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו. הקורבן הזה, קורבן עולה, נקרא כך משום שכל הבשר של הבהמה עולה ונשרף על המזבח. הכוהנים לא אוכלים ממנו בכלל. העולה, כמו שאתם רואים בהרבה מקומות בתנ״ך, הייתה קורבן נפוץ ביותר, כיוון שבכל יום הקריבו במקדש ובמשכן את קורבן התמיד, אוקיי? הוא היה קורבן מסוג עולה, עולת התמיד. הקורבן התמיד הוקרב פעמיים ביום בבית המקדש, בכל יום, בבוקר ואחר הצהריים, מה שנקרא בין הערביים, אוקיי? הקורבן הזה הוקרב פעמיים בבית המקדש, ובעצם אנחנו רואים בעצם שהתורה הזאת מדברת לכהנים ומצווה עליהם על ריטואל מסוים. <חש> המטרה של הקורבן היא לקחת על עצמו את החטא של החוטא, נכון? ועל המזבח יקדה אש. החיים יקרים כל כך. אלוהים יודע את ערך החיים שנתן לנו ורצה שגם בני ישראל ידעו את זה. העיקרון של דם תמורת חיים הוא בעצם העיקרון שקושר את עם האלוהים איתו. שימו לב, אנחנו רואים שבעצם אהרון אה, הוא לוקח את המוקדה, את העולה על האש, על המזבח, כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו. זה הדרך שאלוהים אה, בחר להעלות את הקורבן הזה. וביאר עליה הכהן עצים בבוקר בבוקר, מה זה בבוקר בבוקר? מוקדם, מוקדם בבוקר, אה. אוקיי? בבוקר בבוקר, וערך עליה העולה והקטיר עליה חלבי שלמים, ואש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. המטרה של הקורבן היא לקחת על עצמו אה, את החטא של החוטא, ובסופו של דבר הכל נעלם. הקורבן נעלם, והחטאים נעלמים יחד עם הקורבן. שימו לב אנחנו עכשיו נלך לבראשית, סליחה זה לא נכון פה, זה בראשית פרק 22, פסוק 1, בראשית 22-1, ויהי אחר הדברים האלה, אנחנו נלך עכשיו לסיפור בכתובים, שנותן לנו הסבר מאוד מעניין על העולה, עוד לפני, הרבה לפני שבית המקדש יתקיים. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו, אברהם, ויאמר הנני, ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המוריה והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך. איזו בקשה אלוהים מבקש מאברהם. אתם שמים לב שבעצם הקורבן העולה פה הופך להיות לא סתם כבשה או חיה, מבקש מאברהם להקריב את בנו קורבן העולה. <קורבן> נכון, נכון <קורבן> מאוד. <קורבן> אנחנו תכף נראה על מה מדובר. וישכם אברהם בבוקר ויחבוש את חמורות. שימו לב שאברהם לא מבקש מאלוהים הוראות נוספות, הוא יודע בדיוק מה אלוהים מצפה ממנו לעשות. כשאלוהים אמר לו, תעלה אותו לעולה, אלוהים הסביר לו איך לעלות אותו לעולה? לא. הוא לא נתן לא, לא, לא, לו שום הסבר. הוא רק אמר לו להעלות אותו לעולה, השאלה היא, האם אברהם כבר עשה קורבנות לאלוהים לפני? <שמע> כמובן, לכן הוא לא היה זקוק לשום הסבר מאלוהים איך מעלים קורבן לעולה, הוא ידע, תשימו לב מה הוא עושה, וישכם אברהם בבוקר <שמע> ויחפוא. עולה זה סקריפיסיו. לא, עולה זה סוג של סקריפיסיו. מה שנסברתי, ששמים את זה על המזבח, מה שאנחנו ראינו עם עצים okay, okay. וכל זה. אז אנחנו רואים פה שאברהם לא זקוק להוראות, הוא לוקח בעצם את יצחק, את הבן שלו, הוא לוקח עצי עולה, ויבקע עצי עולה, ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו אלוהים. מה אברהם עושה? הוא מכין את הקול הדרוש, נכון? ההוראות. החומרים הדרושים. אתה צריך להעלות את בנך לעולה. מה עם החומרים הדרושים? אתה צריך לקחת את העולה, קודם כל, נכון? יצחק. אתה צריך לקחת עצים? לקחת עצים וללכת בעצם למקום שאלוהים אומר לך. תשימו לב שיצחק לא רק היה צריך למות, הוא היה צריך להיות קורבן עולה. אלוהים לא אמר לו, קח סכין ותהרוג את יצחק עכשיו בתוך האוהל ותהרוגו. זה, לא, זה לא הייתה הכוונה, הוא היה צריך ללכת ולהקים מזבח במקום שאלוהים אמר לו. ודווקא המקום הזה מאוד מעניין, בסופו של דבר היה המקום עליו נבנה בית המקדש, אוקיי? והר המוריה, שם באמת, כן. המקום שבו העלה אברהם, או לפחות תשובה להעלות את יצחק לעולה, בסופו של דבר על המקום הזה הוקם בית המקדש. אז, אז אנחנו רואים פה שיצחק לא רק היה צריך למות, אלא שום זכר ממנו לא היה צריך להישאר. לא הייתה צריכה להישאר גופה. שום דבר, כל מה שבעצם הוא היה צריך, היה צריך לשת... ל... לעשות זה להרוג אותו ולמחות את זכרו. אברה... יצחק ייעלם לחלוטין מהחיים של אברהם. לא בתאונה, לא במקרה, נכון? אלא כפעולה ישירה של אברהם בעצמו. המוות של יצחק לא יהיה תאונה. יצחק לא ימות בתאונה. אלא פעולה ישירה של אברהם בעצמו. אברהם האבא צריך לוותר על הבן שלו בעצמו ולהעלות אותו לעולה, לשים אותו כקורבן. הוא בעצם, מי נתן לאברהם את בנו יצחק? אלוהים, נכון. אז הוא בעצם מחזיר לאלוהים את הדבר הכי יקר לו. אין דבר שיותר יקר היה לאברהם מאשר יצחק. את החיים של בנו יצחק הוא מחזיר לאלוהים. כן, סליחה. אני לא רוצה להתכוון לקרוא אל העברים בפרק 11. אוקיי, אבל את יכולה להגיד. לגבי מה שהייתה קשה. כן. אבל אני עוד לא... אלא העברים? אלא העברים 17 אלא העברים מה? פרק 17? 11. 11. אוקיי, okay, אנחנו קוראים באל העברים 11, משבע עשרה עד תשע עשרה. מתוך אמונה הקריב אברהם את יצחק בעת שנוסה. הוא שקיבל את ההבטחות, הקריב את יחידו, הוא שנאמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. וחושבו בליבו כי האלוהים יכול להקים אפילו מאים המתים. משם, בבחינת משל, אף קיבל אותו. אמן. זה אז... פשוט אתה אומר שהוא רב, היה חייב להיפרד ממנו, אבל היו לו מחשבות כמובן, כן. הוא ידע שאלוהים נתן, נכון, וזה בן היחיד, בין נכון, אז נכון, לזלת. אבל אני כאן התייחסתי יותר לרגשות האישיים שלו כאבא, כמובן שאברהם לא רק היה תיאולוג, הוא גם היה אבא, והוא היה הבן שלו. אני התייחסתי רק לזה, בכוונה לא הבאתי את המושגים התיאולוגיים, אלא כדי להתייחס לעובדה שאברהם היה צריך לוותר על יצחק הבן שלו, על, על הדרך שאלוהים תיאר איתו, איך אלוהים אמר לו, מה לוותר? אמר לו, קח את בנך, יחידך, אשר אהבת. אתם מסיימים פה, הכל, הוא פועל על הרגשות שלו בצורה מאוד מאוד מאוד חזקה. אבל אנחנו רואים שיש כאן את ה... את אותו עיקרון שהכוהנים בעצמם היו עושים בבית המקדש. כאשר הכוהנים בבית המקדש העלו את קורבן העולה, הם חזרו על הפעולה שביצע אברהם. אבל אני רוצה לשאול אתכם, האם בסופו של דבר אברהם הקריב את יצחק? כמובן שלא, הוא לא הקריב אותו. ויבוא אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבא שם את המזבח. ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, ויישם אותו על המזבח, ממעלה עצים. שימו לב שזה מאוד מעניין איך שזה קורה פה. אנחנו רואים פה בבית המקדש, אהרון הכהן, בית אברהם, בואו נשים לב לשני הדברים, יש ביניהם משותף כל התהליך העלאה של הקורבנות. יש לנו פה מזבח, נכון, בשני המקרים. יש לנו עצים בשני המקרים, יש לנו אש בשני המקרים, ויש לנו עולה בשני המקרים. אנחנו רואים שיש פה כמובן אה, אה, את ההקבלה כל כך כל כך ברורה בין מה שאלוהים ביקש מאברהם לצורה הסמלית שאלוהים בעצם קבע בבית המקדש שככה צריך להיות. אתם שמים לב? מה שאלוהים ביקש מאברהם ככה הפעולה הייתה בבית המקדש בסופו של דבר. אתם שמים לב? שזה אותו דבר. זה קורבן עולה, אתם זוכרים שאלוהים ביקש מאברה, מאברהם להעלות את בנו לעולה, נכון? ואנחנו דיברנו שבבית המקדש הקורבנות, הקורבן הראשון שמוזכר, זה קורבן העולה, שהוא בעצם מראה לנו את אותה הדרך שאלוהים מראה לאברהם, גם לכהנים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים. ויאמר, אברהם, אברהם. ויאמר, הנני. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער. ואל תעש לו מאומה, כי עתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך יחידך ממני. הקורבן של העולה במשכן היה סמל לעקדת לאקד... יצחק. הסמל בעצם שהיפרדות מהדבר היקר ביותר שיש לאדם למען אלוהים. כשאנחנו רואים את זה בעצם אנחנו קוראים כאן במילה הזאת, שאת הכל לכבוד מי אנחנו עושים? בשביל מי אנחנו עושים את זה? למי אנחנו מראים את זה? שאלוהים מבקש מאיתנו לעשות קורבן, בשביל מי הקורבן הזה? בשביל המשפחה שלנו? לא. בשביל מי? רק בשבילו. הוא אומר, אתה לא חסכת את בנך יחידך ממני. ממני. הקורבן הוא בשבילי. אלוהים בעצם רוצה שאת הכל בחיים שלנו, אנחנו נקדיש אליו. אפילו את הדבר היקר ביותר שיש לנו. תשימו לב, זה, על העיקרון הזה אנחנו קוראים ביוחנן 15, פסוק 13, זה אותו עיקרון. אנחנו קוראים על האהבה הכי גדולה שיכולה להיות. כתוב ביוחנן טו 13, אין אהבה גדולה מאהבתו של הנותן את נפשו בעד ידידיו. זה היה הניסיון שעברו אברהם ויצחק, כמובן לא רק אברהם, גם יצחק בנו. אברהם היה צריך לוותר על חיי בנו, ויצחק היה צריך לוותר על חייו עצמו. אתם שמים לב, הוויתור היה על מה? על חיים, נכון? ואנחנו רואים שזה היה בעצם הגילוי של האהבה הגדול ביותר שיכול להיות. בעצם שאברהם מוכן לתת את החיים של הבן שלו, ויצחק מוכן לוותר על החיים שלו בשביל אלוהים, כדי להיות לקורבן עולם. הניסיון בעצם הכי גדול זה ויתור על חיים. למען מישהו אחר. אין אהבה יותר גדולה מהאהבה הזאת. בראשית אנחנו ממשיכים לקרוא מ-15 עד 18, 22, לפרק 22, 15 עד 18, ויקרא מלאך ה' אל אברהם שנית מן השמיים, ויאמר, בי נשבעתי, נאום ה', כי יען אשר עשית את הדבר הזה, ולא חסכת את בנך את יחידך, כי ברך אברכך. והרבה הרבה את זרעך ככוכבי השמיים וככל אשר על שפת הים וירש זרעך את שער אויביו והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקולי. אלוהים בעצם מראה לנו כאן את העיקרון שהוא בעצמו. אתם יודעים שאלוהים אף פעם לא דורש מאיתנו משהו שהוא בעצמו לא היה עושה. אף פעם. אם אלוהים דורש מאיתנו לוותר על החיים. אם אלוהים דרש מאברהם לוותר על יצחק, אתם חושבים שזה משהו שהוא אף פעם לא עשה? לא עשה, כי זה העיקרות שאנחנו לומדים עליו. אלוהים לא היה מבקש משהו מאברהם, וזה אני רוצה שתרשמו לכם, כי זה טוב שאתם תזכירו את זה לאנשים שחיים פה במדינה. שאלוהים אף פעם לא היה מבקש מאברהם לעשות משהו כזה אם הוא לא היה, הוא לא היה צריך לעבור את זה בעצמו. <coughs> שלום יהודי. <אז> <אז> הניסיון שאברהם עמד בו היה הניסיון הכי קשה שבן אדם יכול להתנסות בו. הציוד של אברהם לאלוהים בסופו של דבר היה ברכה למי? למה שאנחנו אומרים, מה יקראנו עכשיו. התברכו בזרעך כל גויי הארץ. למה הוא אמר לו? עקב אשר שמעת בקולי. אתה עשית מה שאני אמרתי, בזכות זה התברכו כל גויי הארץ וקידלו את הברכה הגדולה הזאת. בגלל שאתה שמעת לי. אז אלוהים, אמרנו שאלוהים לא נותן למישהו משהו שהוא בעצמו לא התנסה בו, וזה משהו שקשה מדי לאדם לעשות. אלוהים לא ייתן לנו להתנסות במשהו שהוא בעצמו לא התנסה. זה גם ישוע עם אנשים שאומרים לנו, זה יותר מדי קשה, ישוע היה אלוהים. אין דבר שישוע לא עבר, שאנחנו לא יכולים להתנסות בו ולהצליח להתגבר עליו. זה גם אותו עיקרון שאנחנו רואים פה דרך אברהם. אלוהים נתן לאברהם הזדמנות להיות שותף למעשה שאלוהים עשה בעצמו. עקדת יצחק הייתה בעצם מעשה סמלי שהוא הראה את מה שאלוהים באמת עשה. עקדת יצחק הייתה רק סמל ודוגמה למשהו שאלוהים באמת עשה עם המשיח. זאת הייתה בעצם עבודת הכוהנים במשכן, להראות בסופו של דבר את התוכנית של אלוהים. קיימת בבית המקדש פעמיים ביום. קורבן העולה היה סמל לעקדת יצחק ולישועת אלוהים למען כל בני האדם. אנחנו קוראים ביוחנן 3.16 פסוק שכולנו מכירים אותו, ואנחנו רואים בעצם שמאחורי הוויתור על החיים של הבן היקר של אלוהים הייתה אהבה, נכון? כתוב שאין אהבה יותר גדולה מאהבה של זה שמוותר על החיים שלו, יהושע ויתר על החיים שלו למעננו. כתוב כי כה אהב האלוהים את העולם, כמו אברהם, שהצליח בניסיון, נכון? עד כי נתן את בנו יחידו, תשימו לב לסמנטיקה, מה אלוהים ביקש מאברהם? לוותר על בנו יחידו, נכון? אשר אהב. אנחנו רואים פה את ההגבלה במילים, את הסמנטיקה המאוד מאוד ברורה. עד כי נתן את בנו יחידו, כמו אברהם, למען לא יובד כל המאמין בו, אלא ינחל חיי עולם. כל הגויים שהתברכו בזרעו של אברהם, הם התברכו בו כתוצאה מהאהבה שהייתה לאברהם לאלוהים, ולציות של אברהם. כן. יוחנן, רגע, רגע, בוא נקרא. יוחנן שמונה. יוחנן 8:56 בואו נקרא okay. יוחנן 8:56 אברהם אביכם סף לראות את יומי ואכן ראה וסמך זה כאשר ישוע דיבר עם הפרושים אנחנו דיברנו על זה הרבה אברהם כמו שאנחנו קוראים פה ידע את זה ידע אב, שהקורבן שהוא עשה הוא סמל למשהו שאלוהים אה, נעשה. בניסיון האישי, כמה הוא היה שמח, אני מתארת לעצמי את השמחה שלו. כן. שהוא לא יצטרך להרוג. נכון. חוץ מזה, איך הוא בדיוק ידע שזה אבוים דיברת, אלא אה, אה, בגלל שלהכים אנשים, זה היה מנהג פגן. נכון. זה היה גם. נכון. אבל לכן אנחנו קוראים שזה היה באמונה. אברהם הלך בתמימות, אלוהים ציווה עליו, היתמים, נכון? ותלך לפניי, היה תמים, ולהיות תמים זה לעשות מה שאלוהים אומר, גם אם זה לא הגיוני באותו הרגע. אבל זה היה הגיוני אחר כך, נכון? מתי התגלה לו שזה היה הגיוני? אחר כך זה היה הגיוני. אם יגידו לכם לעשות משהו, שזה לא הגיוני לחלוטין, וגם אחר כך זה נראה שזה לא הגיוני, ואף פעם זה לא נראה הגיוני, כי זה בכלל לא מתאים למה שאלוהים מראה, אז תעשו את זה. אבל אנחנו רואים שבסופו של דבר, אברהם עשה את מה שאלוהים אמר לו בתמימות ורצה להקריב את מלו ובסופו של דבר התבררה לו הנקודה הזאת שזה כן מצביע על הסיבה האמיתית. אבל זה לא רק זה היה, זה היה איסור, זה לא שמשהו לא הגיוני, זה היה איסור להרוג, לקחת את החיים ולצא אבל בכל זאת הוא זיהה את החיים של אבא. אוקיי, okay. זו שאלה טובה, אבל לא לשיעור שלנו היום, כי אנחנו לא נוכל לסכם את כל זה במשפט אחד, אבל מה שאוקסנה אומרת פה באמת, זו שאלה טובה. איך אברהם ידע? אנחנו אומרים? חושבים שהאמונה בעצם מכסה הרבה מהתשובה הזאת. אני רק אומר אמונה, אבל אם אנחנו נדבר על זה, בסופו של דבר אנחנו נגיע שהאמונה עצמה יכולה לגרום לבן אדם לשמוע את אלוהים טוב יותר. אנחנו באים אליו באמונה. אז לכן כשאנחנו רואים עד עכשיו את העיקרון הזה, אנחנו נפסיק פה בנקודה הזאת של הסיפור של אברהם ויצחק ומה שאלוהים עשה, ואנחנו ניקח את זה עכשיו לשלב שאנשים שומעים את הסיפור, מכיוון שהסיפור הזה הוא לא סופר כדי שלא יהיה לנו משעמם או כדי שהסיפור הזה יהיה איזה משהו שאנחנו מבינים אותו, ואז ההבנה של הסיפור הזה מרגיעה אותנו. לא. לסיפור הזה יש מטרה שהיא פרקטית לחיים של אנשים היום. ומה זה אומר בעצם? איך אנחנו בעצם יכולים לקחת את זה, את הסיפור הזה של אברהם, ואת כל הקשר הכל כך יפה בין מה שאלוהים עשה, ומה שהוא הראה לנו בבית המקדש, ומה שאברהם עשה, איך אנחנו לוקחים את כל זה ומגישים את זה בצלחת שיכולה להיות מוגשת לאנשים בכל מיני מקומות. היום דווקא יש לנו, יש לנו הזדמנות יותר, הרבה יותר מבעבר, גם באמצעים שאלוהים נתן לנו, אבל גם מאירועים שקורים בעולם. אם אתם תסתכלו בעצם על מה שקורה, תשימו לב שהעולם שלנו, תסתכלו על כדור הארץ, תראו בעצם שחיים שם יצורים, שאין להם לאן לברוח. דברים קורים להם, קורים להם דברים, אבל אין להם לאן לברוח, הם מנסים לברוח, אבל מהדבר האולטימטיבי, שמנסים לברוח ממנו הם אף פעם לא מצליחים, נכון? יש כאלה שמצליחים לברוח בשנה, שנתיים, שלוש, ארבע, אולי שבעים, אבל בסופו של דבר הם לא מצליחים לברוח, ולפעמים קורים דברים פתאומיים בחיים של בן אדם שהוא לגמרי לא מצפה אה, להם. לאין מקום בעולם הזה שאנחנו יכולים להיות בו ושהוא יכול להיות בטוח. ודווקא בזמן האחרון יש הרבה מאוד הזדמנויות לראות שהמקום הכי בטוח הוא לא מקום גיאוגרפי דרך אגב. לא מקום גיאוגרפי אלא מקום רוחני. אם אתם באמת הייתם רוצים לברוח למקום ששם יהיה המקום הבטוח, זה לא מקום שהוא בעצם גיאוגרפי אלא מקום רוחני. אין לנו היום לא ביטחון בבריאות, אין, האמת היא שגם אין ביטחון בכסף, אין ביטחון בגדרות, אין ביטחון בצבא או בנשק. הביטחון שאנחנו יכולים לקבל זה רק על ידי מה שכתוב פה. איזה, מה כתוב פה? כתוב פה דברים, אבל באופן עקרוני אם אתם לוקחים את כל מה שכתוב פה ומסכמים אותו זה בעצם הבטחה. אוקיי? במילה אחת, מה שאתם רואים פה זה הבטחה. אלוהים מבטיח פה משהו. זה פסוק אחד, נכון, אבל יש פה הבטחה שאומרת שאם אתה מאמין במה שאלוהים עשה, אתה תנחל חיי עולם. אוקיי? במילים אחרות, במילים מאוד פשוטות. אם אתה תאמין למה שאני אומר, אם אתה בוחר לקבל את מה שאני נותן כמקום המפלט שלך, הנה זה תיבת נוח, אוקיי? אתם רוצים לדעת את פסוק אחד שמצאר את תיבת נוח? הנה זה תיבת נוח רוחנית. לא יאבד כל המאמין בו אלא ינחל חיי עולם. אז ככה אנחנו יכולים לקחת את מה שאלוהים נותן ולהגיש אותו בצורה שאנשים יבינו את זה. אבל אנחנו יכולים להבין את זה גם דרך החדשות של ערוץ 2. איפה זה המקום הזה? מי יודע? זה... איפה? זה נכון מאוד, אוקסנה, נכון מאוד. זה דווקא בוסניה וסרביה. לפני יומיים, או לי שלוש... יומיים, כן, בתשע עשרה. Uh, היה, ירדו גשמים כל כך מאוד גדולים לפני זה כמובן, כמה ימים לפני זה, וכל הנהרות עלו על גדותם ואמרו שלא ירד ככה, לא זוכרים ואין שום תיעוד של גשם כזה במאי. כמות כזאת של גשם, אף פעם לא ירד, ירדה ב-120 שנה האחרונות, אני חושב, תשמעו חדשות, אתם תוכלו לקרוא את זה בעצמכם. 120 שנים, תראי מה קרה שם, אנשים חיים, דרך אגב, אני שנה שעברה הייתי במקום, מה זה דומה לזה? אבל לא, זה לא היה בו שנייה, אבל מאוד מאוד דומה לזה, ואני הייתי שם, מה זה מקום תענוג? שקט פסטורלי, אתה הולך שומע רק ציוץ של ציפורים? היה מדהים, אני לא רציתי לעזוב את המקום הזה. מה זה דומה למקום הזה? שתי טיפות, אה, הרבה טיפות אנחנו רואים פה, אבל אה, אנחנו ממש רואי, אה, רואים פה אה, אסון בקנה מידה שאתם לא יכולים אפילו לתאר. מה אתם רואים פה, פה באמצע שקורה? זה, זה פשוט לא יאומן, אתם רואים פה את הכמויות של מים אדירות ובוץ. דרך אגב, זה, זה מפולות בוץ, רק שתדעו. <אח> זה, זה <אח> מחולות... <אח> כתוב פה, אני לקחתי מהאינטרנט שהיו 3,000 מפולות בוץ כאלה, אוקיי? <אח> <אח> כתוב שהרבה <אח> אנשים, 60,000 אנשים או יותר, היו צריכים להוציא אותם משם, מהמקום הזה שנפגע. אני לקחתי כמה תמונות מהאינטרנט, תראו איך זה נראה שם. איך הייתם רוצים לראות את הבית שלכם ככה? מה אתם אומרים? או את השכונה שלכם שנראית ככה? אם אתם הייתם מגיעים לשם בטיסה של אלעל לפני שבוע או פחות, אתם הייתם רואים את המקום הזה שונה לחלוטין. לכן למקום נפלא להיות שם. כל הדברים האלה, אף אחד לא ציפה, תשימו לב לבן אדם הזה שעומד פה ליד, בגג של הבית שלו. לפני כמה ימים הוא ישן במיטה שלו והיו לו חלומות נהדרים אולי. לא יודע מה, לא מכיר אותו, אבל... זה בטח לא היה משהו שהוא חיכה שיקרה לו, נכון? אין לאן לברוח. אין אף מקום שאנחנו יכולים להרגיש בו בטוחים. אתם עולים פה באוטובוס בתל אביב, אתם יכולים להיות בטוחים שאתם תגיעו הביתה? <אח> אני אומר לכם, כל פעם שאני הולך בירושלים, לתחנה המרכזית, אני רואה עכשיו. <אח> אני לא יודע על מה להסתכל קודם. אנחנו לא יכולים להיות בטוחים באף מקום. באף מקום, במיוחד בתקופה שאנחנו חיים. מה שקרה שם זה אסון בקנה מידה גדול מאוד, אבל אנחנו יודעים שבעולם שלנו אסון רודף אסון. שמעתם על הטורנדות שהיו בארצות הברית, אה, אה, רעידות אדמה בכל מיני מקומות. היום העולם הוא מקום מאוד מאוד לא בטוח להיות בו. אנשים מאבדים את כל מה שיש להם, ברגע אחד אין להם מקום לישון, הם עוברים לחיות באולם ספורט, אני לקחתי רק חלק קטן מהתמונה. זה אולם ענקי, אולם ספורט ענקי, שהסבו אותו למקום שאנשים יכולים לישון שם בלילה. אתם יכולים לראות, ברגע אחד אנשים מאבדים את כל מה שיש להם. ואלוהים נותן לנו הזדמנות לראות. מה שיש לך זה רק אשליה. הדבר הבאמת שיש לך, הכי חשוב זה החיים שלך. וברגע שזה ילך, לא יישאר לך שום דבר. אלוהים נותן לנו הרבה פעמים, הילדים המסכנים האלה, ברגע אחד. תחשבו כמה קשה לילדים לאבד חדר, לאבד את המקום שלהם, את המיטה שלהם, את הצעצועים שלהם, את כל זה אסון. אסון גדול מאוד, אנחנו מסתכלים על מספרים מאוד גדולים של 60-70 אלף, אנחנו לא רואים את, את הילד הקטן הזה פה שאיבד את הכל, או את אימא שלו, והאחים שלו, וכל מי שבעצם אה, נמצא בסביבה הזאת. <עוד, עוד כמה תמונות, הנה הילד הזה נראה <עוד> חשבתי... <עוד> <עוד> חשבתי שהתמונה הזאת היא חמודה. הוא לא עזב את, את הכלבלב הקטן הזה, אבל תראו, זה אסון גדול, ממש ממש אסון ענקי, אסון ענקי. תמונה אחת, אתם רואים, אנשים לוקחים את ההורים שלהם, אלה מפוניות, <אז> פשוט מצב מאוד מאוד קשה. זה בדיוק מה שבעצם אלוהים רוצה להראות לנו ברגעים האחרונים של העולם, של ה עוד מעט שהמסך יורד על העולם. שאין לנו לאן לברוח, כל האנשים שנמצאים פה, כמה ימים לפני, היה להם תקווה כל כך גדולה שהחיים שלהם נפלאים, וברגע אחד לא נשאר להם איפה להיות. וזה עוד דבר קטן. בהחלט. <חל> אבל זה מה שבדיוק אלוהים רצה להראות לנו, שהדבר הזה שאנחנו קוראים אותו בדבר אלוהים, התורת הקורבנות שאנחנו לומדים עליה, היא לא סתם תורת קורבנות לא הגיונית, היא פתח לחיים. כשאנחנו מדברים ככה אנחנו לא צריכים להישמע דרמטיים, אבל זה באמת ככה. התמונה הזאת של סה שנמצא על עצים לא מראה לנו איזה אלוהים פרימיטיבי שאוהב להרוג חיות, מראה לנו פתח תקווה. מראה לנו פתח שדרכו אנחנו יכולים לראות את מה שאלוהים בסופו של דבר עשה בשבילנו. הוא נתן לנו את הבן שלו, כדי שבזכות הקורבן הזה כולנו נוכל להיות במלכות שלו ולקבל את חיי העולם שהוא הצליח. מה שמונע מבן אדם מאמין להיות בקשר טוב עם אלוהים זה החטאים שלו. ובסופו של דבר שישוע שילם על החטאים שלנו, אנחנו מקבלים מה שיש לאלוהים לתת וזה חיי עולם. אנחנו קוראים כי נפש הבשר בדם היא ואני נתתיו לכם על המזבח לכפר על נפשותיכם כי הדם הוא בנפש שיכפר. אבל כדי שזה באמת יקרה, בן אדם צריך לקבל את זה מאלוהים כמתנה. אנחנו קוראים את זה בלוקאס 13 שזה לא פשוט, זה ממש ממש לא פשוט. לקבל את תורת הקורבנות, אני חייב להגיד לכם, זה, זה פעולה של רוח הקודש. כי אם לא, אני זוכר את זה בעת, בעת היותי לפני 13 שנה, אדם לא מאמין, שלא חשבתי, חשבתי שהתורה הזאת היא תורה פרימיטיבית, ואני <אח> לעגתי לפאולה אשתי בכל האמצעים שעמדו לרשותי, לעג גדול מאוד על אלוהים פרימיטיבי, שעורג חיות מסכנות בשביל השירותים הדתיים שלו, ואני לא רוצה עוד להמשיך להגיד לכם עוד כמה דברים שאמרתי, אבל בעצם אני לא ראיתי בעיניים שלי שום דבר, כי את זה צריך להבין רוחנית. אני הצלחתי להבין את תורת הקורבנות של אלוהים, לא ביום שבחרתי באלוהים, אלא אחר כך. רק אחרי זה שלקחתי את מה שהוא אמר ברצינות, תשימו לב מה ישוע אומר. התאמצו להיכנס דרך הפתח הצר, זה לא פתח רחב. כי רבים אומר, אני לכם, ירצו להיכנס ולא יוכלו. לאחר שיקום בעל הבית ויסגור את הדלת, תתחילו לעמוד בחוץ ולדפוק על הדלת ותאמרו, אדוננו, פתח לנו. אך הוא יענה ויאמר להם, אינני מכיר אתכם, מאין אתם? אז תתחילו לומר, ישוע אומר, אכלנו ושתינו לפניך וברחובותינו לימדת. הוא יאמר לכם, אינני יודע מאין אתם. סורו ממני כל עושי רשע, שם יהיו היללה וחרוק שיניים. עוד פעם אנחנו רואים פה דוגמה מצוינת לתיבת נוח. אתם שמים לב איזה הקבלה יש פה לתיבת נוח עם הדלת, אוקיי? שהדלת תהיה סגורה ואנשים ירצו להיכנס ויגיד, זהו, הדלת סגורה, גמרנו, עכשיו המבול מגיע? כבר אז אתם לא תוכלו להיכנס? אנחנו רואים, כן. כן. מה? אה, אוקיי. אז אנחנו רואים פה שזה לא דבר פשוט. כניסה למלכות אלוהים היא תוצאה של יחסים קרובים עם אלוהים. אין דבר כזה שאתה אומר, אבא שלי היה רב, הוא היה נוהג ללכת לבית כנסת, זה לא נותן לך שום כרטיס כניסה למלכות אלוהים? אין דבר כזה שתגיד, אני לא הדלקתי אור בשבת, זה לא יעזור לך להיכנס למלכות אלוהים, ואני לא, יכול, יכול לתת לכם יריעה מאוד מאוד ארוכה של דברים שאנשים אומרים, שהם משכנעים את עצמם להבין שהם לא צריכים קורבן עולם. מספיק מה שהם מחליטים לעשות. אבל זה עוזר? לא, זה לא עוזר. מה שאנחנו צריכים זה קורבן עולה. ואנחנו ראינו את זה בשיעור היום כל כך יפה, איך שזה נראה בדבר אלוהים, איך בסופו של דבר הקורבן העולה מציל את החיים שלנו. תשימו לב, בחיים של אדם מאמין, צריך גם בן אדם מאמין וגם בן אדם לא מאמין, יכול לקבל החלטות. מה אני מעדיף בחיים שלי? כל עוד אנחנו חיים, יש לנו הזדמנות לבחור בדבר אלוהים. מי שמתקרב לדבר אלוהים זה מישהו שמתקרב, שיתקרב לאלוהים. אי אפשר להתקרב לאלוהים ולהתעלם מזה. אי אפשר. זה בלתי אפשרי להתעלם מאלוה, מדבר אלוהים ולהגיע לאלוהים. דוד אומר דבר מאוד חשוב: למדני לעשות רצונך כי אתה אלוהי. אתם חושבים שאתם תוכלו לעשות את הרצון של אלוהים? אתם יכולים להגיד את זה לכל מי שתפגשו. אם בן אדם אומר לכם שהוא רוצה לעשות את מה שאלוהים אומר, הוא לא יכול לעשות את זה בלי שהוא ילמד. ואם הוא ילמד, הוא צריך שיהיה לו מורה טוב. ומי דוד אומר ללמד אותו? למי, למי דוד מבקש שילמד אותו? מרוח הקודש, כמובן מאלוהים. אלוהים, תלמד אותי לעשות את הרצון שלך. הכתובים של אלוהים הוא דבר שצריך ללמוד אותו. אי אפשר לדעת את הרצון של אלוהים אם לא לומדים אותו. וזה רק מדבר אלוהים. אם אתם רוצים לדעת את, את הרצון של אלוהים, יש פה הרבה רצונות. מלא מלא מלא רצונות של אלוהים. מלא רצונות, ואנחנו יכולים לבקש מאלוהים להראות לנו. גם בקשר לספר ויקרא, דרך אגב, הפרשה האחרונה שלנו, של שבוע שעבר, זאת הייתה הפרשה האחרונה של ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי. השבת הזאת אנחנו מתחילים פרשה חדשה, פרשת במדבר. אבל ספר ויקרא רובו ככולו מראה לנו את התוכנית הישועה של אלוהים בשביל כל אחד מאיתנו, וזה לא דבר פשוט. אם, אני, אם אתם רוצים לקחת את זה ברצינות, זה לא יקרה אם אתם לא תהיו קרובים לדבר אלוהים. ואני לא יכול להדגיש את זה יותר מדי. אני אף פעם לא אוכל להדגיש את זה יותר מדי. <אח> הרצון של אלוהים זה הדבר החשוב ביותר. אם אנחנו נסכים שהוא החשוב ביותר, אנחנו צריכים להתפלל את זה. בבוקר, תיקחו את זה בתפילה אצלכם בחיים. בבוקר, כשאתם פותחים את העיניים שלכם, תצטרפו לתפילתו של דוד. אדוני, למדני לעשות רצונך, כי אתה אלוהי. אז התכלית של תורת הקורבנות, כמו שאנחנו אמרנו, היא המשך יחסי קרבה בין אלוהים לאדם. השיעור הרביעי שאנחנו נלמד על התורה הזאת, בשבוע הבא, אנחנו נלמד על עוד דרכים פרקטיות, להעביר את התורה הזאת שאנחנו נלמד עליה, לא להשאיר אותה במסגרת הקהילה האדבנטיסטית, אלא לנסות עד כמה שאפשר להביא את התורה הזאת, דרך אגב, הלא כל כך מובנת גם בחוגים יהודיים, להביא אותה לכל מי שיהיה מוכן לשמוע. אתם לא נמצאים פה במקרה, שומעים את מה שאנחנו מלמדים, אתם לומדים את זה, בסופו של דבר מראים את זה ומדברים על זה. לכל מי שמוכן לשמוע, דרך אגב אני מקליט את זה, אז ההקלטה הזאת עכשיו שאני מקליט, היא תהיה יחד עם כל השיעורים שלמדנו עד היום על תורת הקורבנות, תלויה לכל אחד שירצה לקבל אותה, לשמוע את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם וליישם את זה בחיים שלנו, אמן ואמן.